معن الرحیم روایت الحدث بالمعنا وشروطه روایت د حدیث په معنا سره او د شروط اېو خو الفاظ د حدیث و دی نو کاغه چاته یادوي نو تبدیلی نه د پکار غیب تداده اسلام کې د څو چوس حدیث به یو تیاد او الفاظ باغیر او اوس که چریده داغه سره بالکل بعینی هي الفاظ زبان تعبیر نکولې نو یو لوی صد علم دینه دینه بخلک رستاني محروم شوی وو دیو چې جمهور علماو نقل ده حدیث بل معنی صحیح کړي نه دا په خوانې خبرو نه کوو څه ته وایي اختلاف السلف في روايه الحديث بالمعنى په پوجو په عنوان باندې اختلاف دو شلف صالحين په دا د حديث بالمعنى کې فمنهم ممنعها بعض اسلافهم نکړي چې دا درس ندي او منهم من جوازها او بعض جز قرزولي فمنعها فريق من اصحاب الحديث والفقه و الاصول ويمنكري دي وي دلي د علماء و د حديث د فقه نه او د اصول نه پدي علماء کی محمد ابن سيرين هم او ابو بکر راظیم دي رحمهم الله تعالی و اجاز جمهور السلف و جائز گردشولی دی جمهور وسلف او خلف و من المحدثین له محدثین نواساه الفقه او د خاوندانو د فقه او د اصولنا منهم علیه مت الاربعه په دایکی دایما اربع دی تخصیص با د تعمیم ذکر کو زکه د دی ای مار به اون شان په د نور وسلف او کیسډیرو چته لا کینہ ذا قطع روی به ادا المانا چه کلا ذراوی حدیث شراط بالمانا کای یعنی په قطعی طور شرط دے ادا په صحیح طریقو کی ثم انما جاز الروايه بالمانا اشترت لها شروطا بیا چې چا دیس کړه د روایت بل معنا نشرد کړی دي د تشروط عقد دې یکون الراوی چې دا راوی به عالم بل الفاظ وی و مقاصدها دې په الفاظم پویږي او په مقصد پویږي دې مے یکون خبيرن دې بخبردار وی بما يحيل معانيها په هغه چې هغه اړی راړی معې ده دی چې دا داسې شي نو داسې به شي او چې دا چې دا د باب د بدلې د سرهو شي مانا بدل شي که نه کله په تخدمیم او تااخیر مانا بدل شي و را کل هو غیر المصنفات دا ټول پاغه غیر مصنفاتو کې چې راغي کتابونو تصنیف نه شي وي امال کتب المصنفات هر چې کوم کتابونو تصنیف شوه فلا تجوز روايه شيء منها بالمعنى جایز نه دي د روایت د سشي دینه په معنا سره او تغییز الفاظ هغه چې په دې کتابونو کې دي وین کانه به معنا اگر کا غلفت دې په معنا یې خو بدله وینا ذکا جواز در روایت بالمانہ کان لزورت ادا ضرورت په بنیاد اے اذا غابتن الراوی کلمت منو کرے غائب بشو دروایی راوی نے کلمت کلمات نا ناغب وشو کدا نه دا کی د دینی صفاتی کی ناغب شون ک لوی شخصو هغه بد هغه خپل یاداشت حافظی د لفظ نا په یودا ش لفظ تعبیر وکو چغې کې وداغې نه څه کمې زیاتې نه اما بعدا تثبیت الهاديث فی الكتب هرچی پس د دینه چې کتابونه په حدیثو کې ثابت دي فلیثه ہوناکه ضرورت ول څه ضرورت نه پاتې شوي له روایت ما فیها د وجی روایت داغ نه چې په دې کتابونو کې جته بالمعنا نقل کې او غلفظ نه نقل وهذا ويدا ويم بغي مناسب دي مناسب دي راوي لرا بل معنا شي بل معنا اي کوي کوله باد روايت الحديث چې دي وي پس د روايت الحديث نو او کما قال او او نحوهو او شبحو يا ذا سغنتي پس کو وصلی الله خیر الخلق هی محمد